Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám, nebrná, neodpovídáš. Nemohu se stišit ani nebrnáci. Ty jsi ten svatý, jenž trudní obklopen chválami izvé. naši v tebe, Proufali, když si nadal narázen. Nebuď mě vzdálen, blízko je souření, na pomoc nikoho nemám. Nebuď mi vzdálen, hospodině, vás síl, na pomoc. Děkuji, se srdečně vás vítám v této svodbě nadal koufám. Poslední hodně Ježíšova života nám ukazují člověka, který neví mě trpím představitelné bolesti. A ukazuje také přelon je člověk schopen. Jsou to lidé, kteří boží Syna nás zabijou, radující se s propuštění vatáše, soudce a politici, kteří nesou těžko odpovědnosti. Poslušně vojáci, kteří musí udržovat veřejný pořádek a proto nemilostně bojí proti skutečnému nebo zdáným nepřátelům. Stává se, že se někdo neví, dostane do jejich rukou. Když vás smrtele není odchod z jevyště dějin, ten, který ho se nikdo nezastal, trpul za nás. Jeho smrt se pro nás stane dramou v životě. Velký pátý den v americké den vážný, ale ne den smutný. Jak vážně to Bůh myslí se svou láskou nám, ukazuje tím, že vydává svého syna, když Krista za co se děje na Groborském kříži, je pro nás důvodem směřeným s Bohem. Proto v tento den děkujeme Bohu za to, co pro nás skrze Krista udělá. Tu uslučba vhodu městvotí Ježíši pro nás není pohřebný rituál, ve kterém se pozůstali slavnosti na s číslovství. Jde o dostoučený svým smyslu, vručí se svým Radostnější událost události, těžko představit. Proto je velký pátek u Evangeliků často považován za nejvyšší svát. Tváří, tvá kříži, máme důvod, abychom se zamekli našeho hýku a truchli nad ním. Zároveň však důvod, abychom svému pánu děkovali za jeho neuměhnou solidaritu s našimi. Tak Bůh miloval se, že poslal svého jednoho zemného aby všichni, kteří v něj uvěřili, nezhynuli a měli život větší. věčný Bože, dááš zvěstovat, že utrpení tvého milého syna je v naši spánce. Ty jsi ji vydal do světa, do bezradnosti věřících, do tvrdých rukou těch, kdo se považuje za spravedlivé. Dej nám otevřené srdce pro tento čin lásky, aby nás tato tvá láska a družili jsme se jí v životě i smrti. skrze našeho Pána Ježíše Krista, jeho Syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a krávě na věti. Amen. V 2. Kristu Korinským Pavel píše Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Vy jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravenosti. Vlaze těm, kteří slyší slovo boží a zachovávají.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 To tedy vojáci provedli. U Ježíšova kříže stál jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Bagdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učeníka, kterého miloval, řekl matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, ale tvá matka, v tu hodinu ji onem učedník přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno a proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl žízním. Stála tam nádoba plná odsta. namočili tedy houbu do odsta, a na mu ji podali k ústům. Když Ježíš pokusil odstavit úkol, dokonal ho a na koni v hlavu skonal. Slyšeli jsme evangelium našeho pána Ježíše Krista. Na slovo evangelium takový nevyznání v tomto Věřím, Boha, Oce všemohoucího, stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna jeho jedného, pán našeho. Jenž se potřal z ducha svatého, narodil se z Marie v trpěl pod koncim byl ukřižován, umřel a byl poštem se stoupil do pekel. 3. june vstal z mdví, stoupil na nebesa, sedí na praci Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i Věřím ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, tell us what the see, how you Oh. nyní souci. Vyčený popravy probíhá věcné. A jen malá změna v intonaci a tento popis by zněl cínský. Král Židů dostane přesně místo u prostřed, jeho truh je Jeho královský dvůr jsou dva odsouzený zločinci, jeden k pravici a jeden k levici. A lid, kterým vládne, jsou tři ženy s pochybněnou pověstí. Nahoře na kříži vysí rozsudek osobně. Podepsal prokurátor po Pilatos. Ježíš Nazarecky král Židů. Jezův k rex ideologi zkrátka tím Jsou jistě někteří, kteří i toto ještě berou vážně a kterým se to nebude líbit. I po Ježíšově smrti Ježíše. Je popírat jeho misijářský nárok. A koláky mám. Je ten, kdo v tuto chvíli potvrzuje královský titul a tak proti vlastní vůle se stává. Prolokem. Co jsem napsal, to jsem napsal. Hostejí oportunistár Cynik se stane světkem. Ježíšové královské důstojnosti. Nápis kříči se stává jeho pojmenovací dekret. Ne lidský vládce zboží Boží milosti, ale Boží syn pojmenovaný lidím. Měli bratři mě sestry tento popis docela vystihuje když situaci. On není celý vidán. Nejen její moci a zlosti, ale také vším těch, který už dávno to vidět, je vydán z raku čuncího danu, je vydán. Jeho nebytom vám vědět. vybírá jen některé podrobnosti z to děje, ale dává nám přiměřený popis. Zde opravdu není prostor na soucit. Kde jsou v tomto krutě všelijaké Toto Ježíšovi dělají. Proč jsou tak krutí a bez citu? Kde je jejich vlastní znamení? Ano. Toto smrtelné znamení, toto by se mělo ukřičovat Je to, co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 Písmo se naplnilo, ale ne tak, jak Boží měl písmo splnit. Miluješ svého Boha z celého srdce, z celé své duše a celou sílu a budeš milovat blížního jako sám sebe. Takhle ne. Jinak se písmo naplnilo. A důvod.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 Ježíš trpí osud, který písmo svatý zvěstoval o trpícím spravedlném. Ano, i toto je, napsáno to samo v Biblii, ale kdy se splnila ta splnita, spravedlnost? Žij s ním, vykřikuje Ježíš z kříže. po spravedlnosti, žij po životě, které se nedá uspokojit s několika kapkami. Na kříži Ježíš se loučí se svou matkou a s účerníkem, který ho miloval. On je navzájem svěřuje. svěřenými. V evangelích měli napsáno, jak Ježíš v evangelích bylo napsáno, jak Ježíš dal to nového poměru, stahy jeho učebníku k jejich rodinám a říká, kdo jsou moje matka, moje bratři, kdo činí boží vůli, ten je brat a sestra i matka. A nyní se to zdá jako by založený prvního křesťanského sboru. Zde, z, této, z tohoto kříže se šíří věřová zvěst, Zde začíná cesta církvy a každého věřícího zde vznikne církev. Dokonáno věc. Poslední jsou.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 Vše je, všeho je konec. Všechno ty naše sny o Božím království na zemi už není záchrana, žádné vychodisko, už jenom smut. A nebo všim vyčerpá i člověka, který vytrpěl nekonečně muky. a to už po svém konci. Kdy už bude konec utrpení. Nebo slyším uspokojeným člověka, který doběhl od cíl. Povedlo se to. Vyhrali jsme a je to o to. toto bude stačit. Jak slyším Ježíšova poslední slova. Evangelista, já možná.. Tato slova ještě má, už spomíná, vzpomíná a jak slyšení mylí. To lukření, co čteme na papíru, nám nedává jasnou výpověď. U Jana Ježíš ani dnes hlas. Kdo co tady dokonal, co se na kříži dokončilo,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 Dělají zřetelně, k čemu jsou schopni vidět. Je to opravdu zdokonalování zlostí. A nikdo z nás na tom není, nekření, nezúčastní se. Je to, co tady slyšíme a vidíme, dost důvodu prohlásit smrt boží anebo toužit po vlastní smrti. Na vším vidíme nejhlubší, nejvyšší bod lidských dějen, ale když tento pravdu je Božím synem, tak je velký pátek zarabený sílový bod dějen Boží. Každý, kdo stojí pod křížem, zde může v koncertě lidské krutosti slyšet Ježíšův hlas tak, že to zní jinak. je to vítěz nad lidskou krutostí, nad, nad tím, co Ježíš, lidé lidem dělají. Ježíš jde svou cestu až do konce Nedá se k tomu zvěst nenávidět, ty, kdo ho nenávidí. Nedá se nutit k tomu se bát smrti alebo pohledat své nepřantelé. Na kříži člověk. Není nic krásného, zůstává strašně reálný. Ale co se stává zde na Velký pátek, to dokonalení zlého, to může každou díru potlačit. Kdo se dívá tvář je v této skutečnosti, velice snadno končí v rezygnaci nebo v cynzni. Tváří v tvář cynzni a rezygnaci, a všem jen slyšet Ježíšův las, dokonává Zní jinak, když věří, a zde jinak, když na kříží za zjevila Božím láskem. I když se to tady zdá být věcnou zprávu, je to velice osadný pohled na toto je který mluví z Janova Evangelia. Napsal to ten účebník, který podává svědětství a který všechno to opisoval. Ozývá se účebník, kterého Ježíš miloval. Je to pohled člověka, který měl zkušenosti ne nedílné lásky. A pro tohoto člověka kříž není konec, ale cíl. Na cestě Boží k lidem, kdo vyskoušel tuto lásku ve vlastním životě, který pravdu vidí v kříži ten vidí opravdu v Ježíšově popravě triumf a vítězství a v nejhlubší snížený, ponížený, vyhlýšený a oslavý nad všemi moci. Ten dokáže pochopit a připouštět si, že zemřel i pro mě. Je tady vidět, v čem je schopen člověk, ale je vidět také, v čem, jak daleko je ochoten Bůh vít ve své lásce. Když musí zemřít před začátkem kesachu, aby ho mohl vít svátkem sundat z kříže. U jeho společníků na pravé a levé straně to nevíme, jestli, jestli zemřeli tak brzy. Když ne, tak jim rozdělí nohy a ruce, aby brzy zemřeli, aby u její dík sklonil. U Ježíši to už nebylo potřeba, a tak se stávají když Žiši oběti Beránek Boží, který Izrael zachrání před andělem smutí. Musí být nepodušené zvíře, nepostředlění dokonná je ta obět. To, co vypadalo jako nadlány konec, Není sám, ale dokonální, dokonální věst. My výbraci lékař se ptá, kde to bylo a kdy to začalo. Doktor se musí tak ptát, když chce najít příčinu nemoci. Ale my víme přece, že příčina bolesti může být úplně jinde. Třeba mě bolí ruka a ukáže se, že zatím je nějaká úplně jiná zakaženou nemoc. Právě tak je to s naším říkem. Tam, kde to bolí, nemusí být přičina nemoc. Bolí mě můj řík, určitě. A většinou se mě bolí. Až ten, když z změna následky mého jednání. To mě vadí. Tomu se chci vyhnout. Samozřejmě. Proto věřím v Boha a snažím se méně řešit, aby mě to nebojilo. Ale kladu si také otázku, zda moje myšlenky, má slova a mé skutky nebojí někoho jiného myšlenky. Nejsou všechny moje snahy, abych sám sebe zachránil právě jen výrazem té smrtelné nemoci. Výrazem, já přesvědčení, že nesvobodit se od říchu je moje soukromá zámožnost. Jsme zvyklí s to se svými modálními nedostatky, svým seláním svou slabostí. Nejsme se sebou spokojení. Víme, že nejsme v pořádku. Ale čím to je? Tím, že žijeme ve hříšném světě, že jsme pod špatným vlivem. Vlastně bychom měli být Božím obrazem, ale hříš nás, nás ruší, protože tomuto obrazu neodpovídáme, snažíme se proti hříchu v sobě bojovat a tomuto hříšnému světu se vyhýbat. A právě tehdy vy vybereme sestry. Bojujeme proti hříchu tam, kde to bolí, kde se necítíme dobře z lékařského pohledu je to z že příčiny nemoci jsou plný. Jež když krpně nevyslovitelnými bolestmi na kříži, kdo mu to udělal? Hoří má Pilat, účený kítář nebo někde o jiní. Nejsem to ve skutečnosti já, nejsem já, ta nemocná tělu Kristově, řekl, kterým je přibít ke kříži, mohu být uzdraven. Na Ježíšové kříži by si ceduli s obřálbou Mesiáš, král Židů, za co je odsouzen, za koho pod jeho křížem poznáváme, svou vlastní milou. Víme, že nás ještě ovládá smrt a žíř. v tichosti srdce myslíme na svá provinění. Milí, my se sestry samému Bohu. Tedy znám všechny naše myšlené slova upřímně, každý za sebe. Odpověď jsme na tyto otázky. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi předpožitáři o nic lepší než truzivé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za vinu světa? Jestliže tomu tak je, odpověď vyznává. <tějí významení> Já ja také vyznávám. Věříš, že když Kristus Syn Boží vedl svůj zápas s mocnostmi z zla, a svůj život položil v oběť i pro tebe, Takže když ano, odpověst věřím. Věřím, že věří. já věřím. Odpustíš všem, kdo se proti tobě proudí, <coughs> si je ochoten odpustit víznej odpor. I já je odpouštím. A zjistuje vám, hospodin odpouští tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny nemoci tvé, vysvobozuje od zahnutí život tvůj. tuto hodnou blízký, tak blízký, jako nikdy byl. Uprostřed samotný aby zna děje mě, mě u nás. Platal volala k Bohu, Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Dává svůj život za nás. Nebo Pánu Žiž Kristus tu noc, kdy byl zrazený, Vzal chleb, zdal a řekl, vezmete a jste, toto je mé tělo, které se za vás vydává, točíte na nám památku. Stejně vzal řekl takový kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, s na můj krví, točíte, kdykoliv budete pít na můj památku. Důkoli předipojíte tento chleb a pijíte tento kaliv, jestujte smrt Páne, dokud on nepříjde. Pomodláme. Milosrdní Bože, přicházíme k Tobě, ne jako ti, kdo si myslí, že jsi to zaslouží,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 Spolu s ním voláme k tobě, Otře náš, který jsi v nebesí, posvět si jméno Tvé, buď králostní Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim víku. A neuběť nás pokryšený, ale zbav nás od zvého, Nebo tvé z království i moc, i sláva. Vlavěký, máme. A taky spojte a přistupujte k radostnímu stolu. Toto, hraví, Hospodin. Nebojí se, já jsem tě koupil, povolal jsem tě. Vím jménem si můžeme. Pánu Čišlá, zachovejte ve míře, že životu věčnému. můžeme. Je to pokoj. No, ale slyšme se ještě v přírubu. Pane Ježíše Kriste, trpěl si, aby jsi, aby z nás vytrval moc zlého. Často si neuvědomujeme své nemoci a už až vůbec nejí skutečně přičinit. Uzdrav nás, z naše pytí a z našeho stranu, abychom se už nadále netvářili, že se nás, Tvoje smrtna kříže, netýká. Abychom se učili dnes odpovědnost za sebe i za své bíži. Prosíme tě za naše církev, panáši, zboží, svěřil si nám vzácné slovo o Pomoc Pomoz nám na základě odpuštěných novému životu. Prosíme tě za všechny bratry a sestry, za křesťany v táboři, za vedení naší církvy, za všechny, kdo ti slovem a skutky chtějí sloužit. Buď mezi námi láskou přítomný. Myslíme na naše romické partnerské sbory v v Rakousku, se kterými se teď nemůžeme scházet. Prožívaj tuto dobu podobné jako my. Posiluj jejich víru a posiluj je ve službě tobě a Pane Tvá, obět na kříži nás spojuje se všemi lidmi. Nej abych tam každý z nás pochopil a nezapomněl, kde je naše místo, kde můžeme sloužit. Myslíme zvlášť na lidi bezmoci a slabosti. slavosti. Buď s těmi, kdo bojuje s nemocí kteří bojují se bez naděje a zoufání. Myslíme na lidi, kteří jsou zajatí nenávistí a bezprávy. Myslíme na lidi, kteří pracují, to je zdravotnický, že každé potišující svobodu a posilují každou pomocnou ruku. Prosíme ti za tím, kdo nesou odpovědnost ve veřejném životě. Znáš jejich srdce, její moudrost a odvahu, tak víš rozhodnutí přinost umožňovat všem lidem pokoj a život. Prosíme za osaměné a potřebné v našem okolí. Za lidi, kteří hledají pomoc a radu a potřebují někoho, kdo se jim v věnoval. Pomoc nám, abychom šli pozorně a patřeně a trošku byli jeden druhému. A pane Ježíše, v je svěřujme sebe a celý svět. Ty jsi svůj život dal za celý svět. A s Otcem a S Duchem Svatým si žij. A vládneš na věky. Amen. Amen. Váš, slyšel, když k němu opomocnou máš. Od tebe vzejde mi chvála ve velikem zkromáždění, své stěch vysvětlí před těmi, kdo se Pokorní budu jíst do světa, budu chválit hospodina ti, kdo se na mě vůj dotazují. Vaše srdce bude žít na vždy.